الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه فنعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين عم نتق الله فتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يُتَعِ الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فَوْضًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدقى الهاديث كلام الله وخير الهادي حدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور مختفاتها فإن كل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة معه محترم سلام الله رأم برسك بأول ماذا سعر الله سبحانه طارق تلك يغنب الله يضيب xüsusən də Peyğəmbərlərinin yollamanında məqsəd var təbii. Onlara tabi olmaq. Və bizə vazibdir ki, onlara tabi olar. Xüsusən də bu ümmət Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. demə. Peyğəmbərlər, Allahın ayələrini şəhirliyənlərdir. Onlara aydınlıq yetinələrdir. O ayələr necə əməl etməyi, necə tətbiq etməyi üçün, bizim üçün ibrəttir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bizə hər şey öyrədi. Qəsul s.ə.vələm, hətta evdə nefə özü aparmaq, hətta qiməkdə, hətta içməkdə, elə bir məsələ olmaya ki, o məsələ topunmasın və onun ədəbin göstərməsin. Və hət bir müsəlman nə qədər Peygamberə tabi olacaq, onu, o da onun əməli məqbul olacaq, qəbul olacaq Allah s.ə.vələ yanında. Və həmçinin o qədər onun əməli də bərekətlə olacaq və qərbəti də alınacaq. Ona görə Allah s.ə.vələ buyurur, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْرَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا əhsab su vəsili minncə ayəm Allah xaala bu ayədək bu ki Allah ve ahiret finna ve Allah'a üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'də Tabul mağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'də iblətler vardır Tabi ki bunun için Allah, Allah. Allah, Allah. Allah və ahirət günlə iman gətirir və Allahı zikir edər müminlər üçün. Bundan da müminlər istifadə edəyər. Onlar başa düşər. Yəni Peygamber sağsan dediğin sözlərində, əməllərində süsün ibrətlər vardır. Baxmayaraq, biz özümüz nə qədər əməl görür, nə qədər söz işlədirir və nə qədər şeylər görürür və çox hapisələrdə özümüzdən çıxırır və özümüzü apara bilmirir və görürsən hərdən şəriətə müxalif sözlər və ya şəriətə müxalif hərəkətlər edirik. Bax, və Peyğəmbər sallallahu Allah Subhanahu tənə halə göndərdiyi peyğəmbər bizə necə tərbiyələndirib? Ərəbani tərbiyələm. Və bir hadisəni istəyirəm. E, peyğəmbər (s.a.v.) vaxtında, vaxtında bir hadisə baş verir və görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünü necə aparır və səhabələrin, müsəlmanlara hücr olmaya göstərir. Sahabi səhabət Radiyallahu anhu bir az deyil, bəz bəz Radiyallahu anhu böyük səhabələrdən biri və məşhur. Və İslamı tez qəbul biriydi biri idi. Və bədətdə istifradlayanlardan biri idi. Və Radiyallahu anhu səhabətə Məkkədə anası və malı qalmışdı hicrətdən sonra. Və baxmayaraq o biz başqa səhabələrin də Romalılar qalmışdı, malları qalmışdı, lakin onları müdafiəliyi var idi, mallarına baxan var idi. Lakin Hafir heç kəsi yox idi. Və bir anası var idi o malı orada. Və bir gün o vaxt keşf etdikcə peyğəmbər sallallahu və səlləm sahabelər Məccənin məscəbinin ətrafında olardı. Məscəbin yəni Məkkəyə doğru getməyə. Eee Məktub yazır müşriklərə. Yazır ki, və Peyğəmbər s.ə.vələm sizə üstünüzə hazırlaşır, yəni hücma. Yəni, hadisə doğrudan qəribədir. Şahabi yazır müşriklərə, ki, müsələmanlar gəlir də rəsb Və bir qadına ki, qapar. Və təbii ki, Rəsul s.ə.vələmə cəbrəl gəlir, Peyğəmbərə Allah Subhanahu taala vahy edir ona. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Talib və və Miqdad və Əbə Məkhdədə. V deyir ki, gedin Qorodəqə filandır bir yer var. Orda bir qadın olacaq. O qadında məktub var. O məktubu gətirin bura. V Əli rəziyallahu anhu səhabələrlə çıxırlar. Açırlar gəllər doğrudan da görürlər ki, o yerdə qadın var və qadına deyirlər ki, və səndə məqsud var, təbii ki, birinci boynuna alınır. Vəllə, kim, o vaxt görür ki, Ali bin Əbi Talib andı çirir və deyir ki, və Peyğəmbər salsan sadiqdir, səndə məqsud var. O vaxt görür ki, səhabələr çiftlidirlər sözlərində, əməllərində, deyir onda çəkin qırağı başıma açacağım haqqının içində gizlədir məktubu. Və götürülər məktuba gəlirlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və yana və açırlar məktubu deyirlər ki, harı rəziyallahu anhum müşkilə məktub yazır. Habe Seba. Omar bin Hattab rəziyallahu anhu deyir ki, ya Rasullullah, münafıq aməlik. Bir cavab başını kəsin. Və Rasul sallallahu əleyhi və deyir ki, Yox, yox Deyir ki, "Halol, Halifə, Çağrul Muhəbb, Radiyallahu Anh, Çağrul." gəlir Halifə Radiyallahu və təsəllümə gəlir Halifə və deyir ki, "Ya Rasulullah, sallallahu alayhi və səlləm, deyir ki, nə va hadər etdin səbəb? Peyğəmbər xatının səbəbini öyrən." Baxmır, aydın da məsələ. Yəni biz olsaydı Lakin Rasul xatının səbəbini öyrənib, bax hikmətə İyi ki sebebini öğrenin. Ola bilər insan. Belki yalandan yatırlar mektubu. Belki o adımdan yatırlar. Değileştirmeyi lazımdır. Veya mekbur olur neyse vesaire. İyi ki sahabi hatırladır. Vallahi küfri istediğime göre etmedin. Veya onları teclime göre etmedin. Ben Allah'ın arasını seviyorum. Sadece bildirir sebebin ki orada anam var mamalım. Hər bir mühatirin Məkkə sahabələrindən orada adamlar, mənim heç kəsim yoklu muydu, istəyirdim bəzi müşriklərin yanında. Yaxşı görsənim ki, onlar qorusunlar, çoxunmasın heç kəs anama və malama. Və təsəllüllə. Oma radiyyələmcədə sözmür, diri, ya Rasulullah, o artı Allah raxıqla xəyan etməyib. İcadı başın kəsin və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yox, yavmaz, o düz deyir. O düz deyir və yavmaz. Baxı, oh, Bədirdə iştirakiləyib. Bədir döyüşündə. Allah Subhanət hələ, o Bədirdə olanların qədlərinə baxır və deyib ki, bundan sonra nə hiss edin? Allah Subhanət hələ ki, Bədirdə döyüşüb, hatıblar yılan. Və qəsəli hadisəyə İslam pağında. Və təbi ki, bu hadisdə ibrətlər var. İşdiri 100 dənə oxuna. Və 1-ci ibrət nəsarə müsalmalar. 1-ci. Bir şey eşidəndə və ya bir şey görəndə dəyərləşdirmək lazımdır. Və bu hadisə hası ki, Havisədə şək yoxdur. Əmel aydındır. Kafirlər dostluq növlərindən biridir. Kafirlərə kömək eləməy idi müsəlmanlara qarşı. Şək yoxdur. Bu hadisə bunu göstərir, lakin Resul sallallahu əleyhi və səlləm mövqeyinə baxın. Görünür necə rabbani tərbiyədir. Hətta Qurana oxu olur. Sabirin sizi kəşf olunur. Və Allah üçün, ona baxmayıraq, qeyxan bərəsələsən sələsini təyin etməyək. Əksinə, sabirəyə tərbiyyəndirir və deyir ki, hatib haradadır, çağırılmayın. Gələn, nə üçün belə Deməli, mütləq, mütləq aydınlaşdırmalı lazımdır bir şey işləndə və ya bir şey görəndə. Bax, bu tür hadisədə əgər rəsul sahəsən, aydınlıq gətirdi, aydınlaşdırdı və təsəvvürlə başqa hadisələr necə? Bax əgər, belə şəxslə aydınlıq gətirdi və təsəvvürlə başqaların elini də? görə insan bir şey işləndə və ya bir şey görəndə bir tələs məzun saxlar. Yə özünü dəqiqləşdir, və ya adil bir, düzgün danışan adamlardan soruşkunan dəqiqləşdir. Çünki insan... Tabi ki, devirleştirmeyin sebebi var, teletmeyin. bunun sebeplerinden nedir? En birinci sebeplerinden ya terbiyenin zayıf olması insan özünde veya boş bekardı, işi gücü yoktu, oturur mesela çayhanada veya mekanetinde baş bir zamanı müzahir elimeyip yani. maraqlarla zil ki bu nedir, bu nedir, bu nedir? Bu da sebeplerden biridir insan ne için devirleştirmir? Hemsinin veya Yedikodu-yı bu asır, eşidir, yedikodu-yı bu da tabu olur o söhbete. Ona görə təbii ki, dəyiləştirmeyən sebebələri və bu da bəzi sebebəlindəndir, ona görə Allah s.ə.v. buyrur. Yəyyəlləzine əmenu, incaəkum fətikun, incaəkum fətikun binebə'in fətəbəyanu. Al-əyə, Hücərat Sürəsə 6. ayə, Allah s.ə.v. buyrur ki, Size fatiq gəlib bir xəbəri verirsa onu da iyiləştirən, tələşməyə. Həmçinin hadisədə faydalardan məsələ müsələmə Allah. Həmçinin həkm veriməyə də tələşməyə. Hətta öyle bir məsələ olsa ki, onda heç aydın məsələdir, heç üçün də toz da yoxdur. Vələki, yenə həkm veriməyə də olmaz. Bu məsələ də müşkil məsələdir bu zamanımızdə. Görürsən, bəzi təhirlər başlayırlarsa mafa həkm verim başlıyorlar insanların niyetlerine ittiham elemeye. Tantki niyetleri Allah sümantarla başka hiç kes bilmir. Ve Allah adam hayatı bilenler, onları görendir. Eşitlendi olan sözlerin. Onlar kıyamet gününe cevap ettiler. Önede hemşi pislendi olmaz. Ve hemşi pislendi olmaz. İnsanın kalbinin pis olmanı gösterir. Hemşe mühsallam ve sellem Allah. Saygılardan hemşehrin bu hadisede Mütləq bir şəxsdə şey və yaşılanda insanın qəsdini bilmək lazımdır. Bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə necə tərbiyə verir? Tərbiyə göstərir. Rabbani fərqəni, calı səhabəyə və soruşdu səbəbin dedi ki, nə vaadir etdiyini sən, sənə. O çünki ola bilsin, onu adından yatıblar. Və ya ola bilsin, qəsdli başqa olub. Bax peyğəmbər sallallahu əleyhi qəsdini öyrənəndən sonra dedik ki, o değil. və bu qəstinə görə o heç nə, nə la talanma lazım deyil ona və həmçinin məsələ müsəmmullah həmçinin faydalardan hadisədə xəta ola bilər, hər bir insan xəta edə bilər hər bir insan xəta edə bilər bax böyük sahada olsa da labqədirdə döyüşən olsa da bax bu böyük hadisəyə indiki dillə disi bu xəyanətdir və cəzası da edamdır. Lakin sallallahu aleyhi ve sellem Lakin sallallahu aleyhi ve sellem mühkümətdir, şümet Və bilir ki, insandır. İman qalqır düşür. İman itaətlə qalqır, asili ilə düşür və insan həyatında hər bir hala düşə bilər. Zəif vaxtları ola bilər, qüvvətli vaxtları ola bilər və zəif vaxtları da ola bilər insandır. Ya Allah ilə Rab, Allah bağlılığı zəyif olsa və ya Allahın kitabına bağlılığı zəyif olsa və ya müminlərlə bağlılığı zəyif olsa bunlar hamısı zəyiflənmeyin səbəblərindəndir və ya dünya sinətlərindən və nə uysa və ya dünyaya uysa və ahirət zəyifləsə və ya harisi bir günah sahibi olsa böyük günah sahibi və s. və s. bunlar hamısı iman zəyifləndəndir və ya başqa səbəblər olsa ona görə Peyğəmbər sallalları sınıf buyurur. Hər biri insan oğlu qətaidəndir və engin edənlər, qəvailənmənsə və bedenləri Əhməd Rəvaidli. Ona görə məsələn Müslümullah. Bu da müşkül məsələlərdəndir. Çünki biri xəta eləndə bəzi insanlar uşaq ahillər, balaca uşaqlar, doğrudan da balaca uşaqlar təcrübəsiz, dünya görməyən və s. İnsan bir xəta eləndə o xətanı başqılar şişirtməyə, götürübə şişirdirlər. Heçə söz o adam sözlə düşüb, gözlərindən sallar və onlarla əlaqəni pisləşdirirlər. Və sair-və sair, nə sair, sair. qanun kimi insan xəta edəndə baxma lazımdır. Fərqləndirmək lazımdır. Var xəta edən və xətasını təvəm edən, pisvallah olan. Və bunun ağ qaydası var. Şəriət qaydəli, sələ minhecə görə. Və hər kim vaq edən, başın xətasından sonra peşman olan və xətasından sonra dönən və xətalardan düzəldə. Ayə xətalərdən hamısı bir deyil, hamısı bir yanaşma olmaz. Allah Subhanahu buyurur. "Və kim zəlifə fəhışətan və zulmū anfusuhum, zəkrullaha fəstəghfiru li-zunubihim. Və men yəxfilu zunuba illallah. Və ləmsirru ala ma fa'lu Neçkubayədə Allah Subhanəsələr buyurur ki, onları ki, iş görsələr və ya özləndə nəsə zülm etsirlər, onlar dərhal Allah'ı zikir edərlər, Allah'ı bağışlanmaqın deyərlər, günahlardan bağışlanmaqın deyərlər və Allah günahları kundi bağışlanır. Çünki Allah Allah'ın neçə edirlər, bilirlər ki, Allahdan başqa heç-heç günahları bağışlamaz onlar davamlı, Olar bilərlər, yani, və onlar etdiklərin tamamı ötməzlər, ola bilərlər yəni və tövbə edərlər. Həmç Həmçinin, e, biz görürük ki, yani həmçinin e, faydalardan daha doğrusu, həmçinin e, faydalardan, yani, hədirsədə e, bir insan, bir hata eləyəndə onun keçmişinə baxın. Əgər keçmişində yakşı əməller olursa, o yakşı əməllerin müqayətləyən və əgər yakşı əməller keçmişə, keçmişin lazım hətəsində. Bax Peygamber qaqsəm əzi nəzih terbələndirir? Zirhatıb rədiyilən bu. O vəşə övarı qırtlar İsrağlı idi. Lakin ikinci dəfə deyəndə Omar ibn-i qırtlar, Peygamber salıqsağın, hatıb radiyalların onu geçmiş əməllərin yadı salır. Bir oxu bədirdə döyüşüb. Aydın dəyil. Həmçinin məhsələ bu hadisədə sahabilərin fəziləti görsənir. Həmçinin bu hadisədə həmçinin bədirdə döyüşən sahabilərin fəziləti görsənir. Həmçinin hadisədə məhsələ müsələmullah Ali ibn Abi Talibin arzı hədiyyətini görsəniz. Necə sallallahu əleyhi və səlləm idi? Şübhə ilə sallallahu əleyhi və səlləm. "Göz qan düyəndə çəməndə yoxdur." Ali ibn Abi Talib "Ey vallahi səndə var." Çünki peyğəmbər həmişə yalan deməz. Burda mövqeyi görsəniz, peyğəmbər xalafa sadiq idi. Surə Ali ibn hədiləti idi. Amçı bu hədisin özü hatib rəylanın və hədisi Talib ibn Ərbati. Bir də nə hansı Müslim, Abu Davud, İbn Majə, Tirmizi, Sadusi, İbn Majə, İbn Birani İbn Majədən başqa. Yəni 5 məsələ ən birinci hədis eee divan alimə müəcciz rivayətdir. Və Həmçinin, e, bu hadisədə faydalarının həmçinin əməl, amel, insan əməli dəli döyür ki, insanın dəfəl çarşı olur. Və o əməl küfr olsa da, və o əməldə nifaq olsa da, və o əməldə şirk şey olsa da, və bu da əhl-i sünə vəl-cəmanın əqdəsidir. Çiq əhl əmələ görə təksir etmir. Bəcə, Allardan başqa, əgər əməllə məsələn, sağ ki, Hayabı yonlatsa, vəsaib, vəsaib, vələ, bu, kâfir dirəcəksiniz. Amma başqa emələz, insan, ehl-i sünəvə cəməh, orada bakma vəfəm Onu gələk, məsələn, azıq evlisənlərə gələnlər, alimlər deyiblər ki, saləf alimlərəy, deyiblər, bakma vəfəm gəstən. gedib ondan istiyirse, o şirk-i küfürdür. Yok, eğer gedib oradan istiyirse, o bir də vəfəddir. Hem ç heyvan çiftirsə. Yüz, ələyiləmək olmaz. Gedib qəbirdən istəmək olmaz. Ayrıca qəbirdən istəyir, idadət çevirmək olmaz. Bilir bunu, sən Çünki Kuranda yazmıq varamışı. Kuranda oxuyuyə əhli şey eləməz. Qeyhun və sələsən Lədişdən şey eləməz. Onun qəbirdən gedmək olar. Öz atın qəbirdə qohumlarının. Yaxın bir adama ged, dua elə onun üçün. Axqərətə gedə sal, fayd Amma ki, şey eddə, lazımdır, keyif orada onlar istəmək və ya oradan istəmək, hansı ki, kifayətçilər Allah s.ə.v. hər yanda işləyib, hər yanda. Bu halə ki, sən üçün üçə namaz qal eddə, elhamdülillə, istə, kifayətçilə lazımdır ki, orada istəmək. Aydınlıq, arkadaşlar. Həvə müsəlman belə eləməlidir. Həni ki, qurban kəsən, aparsın o qurbanı keçir, qanını çəkirsən, qədrisən. O, olmaq lazımdır. O, orada yaxşı şeylər, cəhsələrdir üçün. Keyvan keçmək istəyən, keçmək üçün yerlər var. Heytində keç. Heytində Amma aparsın heyvanı dərqət etsən, xərb çəkirsən, aparsın ora, keçirsən orada. Burada görünə qədərkən, fəsad işlər görürsən. Hansı ki, Allah xoşlamaz belə ki hoşlamır və həmçinin nə şəriyyətinizdən də de düz deyil. Biz lazımdır isə əgər doğrudan müsəlmə olmaq üçün, şəriyyətlə yer gələn. Nə qədər sənək İslam müsəlmançılığı şəriyyətlə tabu olan qədərdir. Nə qədər sən çox şəriyyətli tabu olubur isə olubur isə çox olacaq. Yox, əgər az tabu olan üçün müsəlmançılığın da adı olacaq. Anayəm, bu məsələyə fikir mi? O, bu məsələyə mühüm Hər kim məsələn ona görə əməl, belə deyərlər, insan çapdır. Ona görə baladlar farsdan, çuğlar, səqidə öyrədənlər və s. balaca hətta Quran oxuya bilmir. İnsan Fatiha oxuyur, oxuya bilmir. Oxuyub isə də təcvid bilmir. Təcvidi bilsə də ərəb dili bilmir. Ərəb dili yaxşı ərəb bilirsən, lakin başa düşmürsən. Sən yavaş yavaş, sən tələsmə bu. Məsələ, birinci dost-düşmən məsələləri və s. Bunlar qalimləri təlkülər. Sən öyrən, sən balacaqsan öyrən. Sən böyle məsələyə girişsən, özü biraz ehtiyyatlı olmalıdır, qardaşlar. Yəni, eşbiri ki, bəzi qardaşa qaldırılır, bəzi söhbətləri namaz kılan kafirdir, yox, subhanallah. Sən bu məsələ neyvələrdin sən? Allah s.ə.və sən nəsə soruşacaq bunu? Sonucu, Allah s.a. soruşu, nə danışdın? Yəni, o məsələlər zikir edə, zikir. Ondan yaxşıdır, vəllahi. Zikir edə, Quranı xeyd. Qeymələ arımlar qoşulmaqdansa. Və ya, bura dar üstəndə yox tutarın, kütür. Məsələlər qaldı bu məsələ nəyə? sən neyə oladın bu? bu məsələ iki məsələdir. Bu arada 5 dərə qarayınlərkən. En tələsmə, hem də sən kim bunu təbliğat edir, ehdiyatlı ol. Bu məsələlər olar ki, sənə təbliğat edir, bu, məsələ, bu məsələlərlə olar səni başka məsələlərə parmaq istəyirlər. Tehlikəli məsələlərə. Sən eyvələz bu məsələrdir. Sən otur, öyrən eləm. Okuy. Kim gələyir, ne dəyir? Kulaqlı sənələ olmaq, eləmə əmanətdir. Bak, sahabiyə. Bak, Vələ valibara nəsələsi, dost düşmən nəsələsi, əli, əmən göstərir, Allah ki, Peygamber sallallahu aleyhi və neyədir, təqsir etdi onu sahabinin yoxdur. Əli dinlə, Omar vəqaddanın münakı məkdəli 4 sənə, o 4 sənə, dəyətən, də Allah baladılar, götürülək bu hası dəli ki, bana hükm vermək olar, Omar vəqaddan verdi, sən omarsan, birinci, sən omarsan, sən omarsan, sən ahmet mi? da peygambaya sağasın, bak onlara növünü, təşkil edəməli, yo, venin sefa göstər ayı. Yo, yo, ma. Əs cetera, hemisim, bu məsələdə, bak fr choices, xoxq Membera, bu məsələ dər tapsaq etə vəlar ki, öməl də Qatar ne vaxt, məsələsi, Şoxq Rievingistenq하기ətlar оqq Hassan və qaf reveq qarəqq müəqəmamların qarjıq Əgər sən onların dinini isəsən, onların əgərəsini təsvirləyəsən, o vaxt fikr olur. Bu qayda də əhlüsünə bacımadır. Əgər sən bu qaydasız, bu məsələni mütlək getirsən, sən xavar etsən, ona gələyəsən, malacaq sənə, öyrən. Öyrən özünü görəcəksən. Şələ məsələyə gələyək məhəmin, nəfə məsələyək? Özü etmə, xavar işləmini həcmətmə. Qeyrətdini və dinimiz həmrıq, bir dər sən burda xüsuslu ölsən, lazımdır. Hamımız dinimiz üçün çalışırıq və heç kəs küfrünə razı deyil, heçdir. Lazımdır, otur yanında, sən öyrən, sənə əlazım olubur, öyrən, Caxilin əlazi elm deyil, dərmanı. Elmə əkləyə idimdir, ma oturub, ha, burda xubur, kafir de yoksa, oturub illərini axtar bu kafir de bu bunun böyle, buna aiddir. Gözsən, sünni-i rayiyyət yoxdur, çox şeylər yoxdur, elə şeylər ilişkə Allah s.ə.q. soruşacaq, aiddir o imkan, onlara rayiyyət elənir, durub başlayır ona aid olmaq məsələri. Və ya buna darırırsan, duyar darırır. Və sən neyivə lazımdır? Alimlərdən diyan olub ki, darır, bir alimlərdən diyan olub darırırmaq. Hə, sonra götürmək bunun məsələni, ehtiyyatda ol, bu məsələni təbliğ edənlər sən başqa məsələlər aparmaqdirlər, xəvar istəyən yoluna Ona görə məsələdə ehtiyyatda ol gilən daima Ona görə əgər bir müsələman qardaşlar Dost-düşmən məsələsi İstanbul əqidə məsələsidir, qəlib əməllərdəndir əməl, əməllə hökməriməl olmaz Ona görə bax, bax Başla başa düşümlər məsələni. Elə başa düşürlər ki, dostluq məsələsində kafillər sevməmək, odmədik ki, onların belə mifro etməsan. düşmən olmaasan, whatsapp Allah quru öldü. Bu qəza də kim belə başa düşür. Bu belə başa düşən göstər ki, İslam başa düşün xristanlığın məsələni. Burada yoxsu. Burada məqsəd Yəni, olan dini sevməmək, olan əngilsin. Yoxsa bu, münasibətə ayət deyil. Münasibətə ayət deyil. Sən onlarla tüzarət verə bilərsən. Bak, başqa hədişdə, Fəhəmqat səhəsində ki, kim kafir zimniyyət olursa, və əhvarlanaq, öldürsə, qiyamət günün cənnətin iyi ona gəlim ki, hansı qırxırlı yoldan gəlir. Hə, indi nedir olsun bunu? Görürsən, deməli, ələdir. Yəni, başqası cəhbələdir, cəhbələdir, mən sadəcə dəcəm eləmək lazımdır. Deməlik, bunun şərhi var. Və təzlərdə tətbiq edirlər misli gələn qardaşlarımıza. O, aleykumlar. İndi misli deyə olaqlar, xalari ilə sahil, aleykumlar da. Dostuşma, sadir. Sən belə dən, sadir. Sən mənə düşünən, sən özünü qoru məndən. Bu antifəhli, cahillik, sabaqsızlıq İslam başa düşməməkdir. Və bu adam təhlükəyə yolladır, xabarikləyə yolladır. Həmsinə əgər hansısa bir müsəlman ölkəsi, hansısa bir müsəlman ölkəsində qoşun yollayır. O saat təqfir eləmək olmaz. Bu, əhl-i sunum acıma əngrişidir. Əhl-i sunum acıma əngrişidir. O, o Bilmiyorsan internet daha oradan bir, kim yazır onu? Bilmiyorsan. Elmi birinci bilən adamlardan götürürlər. Elmi internetdən götürməz məkədəşək. İndi elm mənbə internet olur. Bilmiyorsan, kim oturur? Elm əmanətdir. Elm bilən adamdan götürmək lazımdır. Deyirsən belə layiq edin açıdan məsələyə. Qiyamət ümiyyətdən çıxır. Ona görə heç-kəsə alimlərdən deməyib, kim belə və kafirdir? Baxma lazım qəstər və müsəlman məsələn, bəzi müsəlman ölkələrləmə tutarq ki, qoşun yoldur, göndərlərlərlər, oradakı müsəlmanlar və üstündən yox, qəşq qadır, oradakı çitləyib kömək ki, yatırılsın vəsəl. Dəlhav eləmək bu əhl-i sünnə və cəmağa gidesi deyil, bu xavar işlərə gidesi deyil, çünki əməndən təqfir eləndən ancaq xavar olur, əhl sünnə və cəmağa yox. Ona gör Almızı canı yanır İslam üçün, almızı Və baxın, axırlıca hadisələrdən, zındıqlardan biri kafirlərdən İraqlıca məsələni götürüb Qur'an-ı e, nişan edib və başlayıb Qur'an vurmaqa. Bu qəst elində, səbəsizlərdə tə yani, qaxsınlar və səir, nəsə eləsinlər, onlar da. İnsan, bunlar kafirdir. Bunlar, bu, Amerikan çoxsa bu, mısı bu? Quldullahın adı kökün olan quldur, Rabbimizin zinadan və s. çoxsa olanlar, kök-közü də o onlardan, onlardan idi, o kökdən idi. Götürüb, məsələn, Quranı biz məsələn, incir etməliyik, hə. incir etməliyik. Aydındır, məsələn, tevratı da etməliyik. Bağın İsa da var adlarında, Musa da və s. Ancaq onlar qanışırlar birlikdən və s. görə ki, o, biz müsəlmanları biz ki, <yükşan> özləri görünədirlər. Lakin çox təsir ki, bu xəbərlər başqadır göstərir, o özlərin başqadır göstərir, lakin müsəlmanları başqadır göstərirlər və hələ təsəbbirə gətirir, çağırlayın insanları ki, müsəlmanlar da ancaq belə, müsəlmanlar da ancaq adikallar, müsəlmanlar və s. və s. özlərindən ancaq hamısı özləridir və özləri tərəfindən də idarə olurlar. Məyə Ona görə biz istəyirik və nə qədər ki, bəli şeylər olacaq. və sən nə qədər eləsəndə bu kafirlərə, onlar heç vaxt səndən razı olmayacaqlar. Bəzən-bəz adamlar deyil ki, əh, biz nəyirik, nəyirik onlar hər bizdən razı döyülər. Razı olmayacaq də, əh, basıfatlıq deyim, onlar sizdən razı olmayacaq, həddəsiz olan dinini dəbul etməyəcək. Mərk, bu sən kifayətlər. Yaxan xaş tap, tap, onda görmürsən Qarabağ məsələsi. E, teşhidmirsiniz bilə, Avropa ölkəsi və ya Hristiyan ölkəsi və ya başqası deyib ki, ermənilər kiral yox. Bakana nə qırıb kiral e, ilə görürsən, nedir, ne bil? Bizim səhid ki, kafirlər buna daha risman Bizim bəzi də balıcılar çıxırlar bizə, yox ki, ismandır. Ona görə, öyle məsələrdə iqdiyyat Bu məsələlər alimlərlə müzakirə edilməlidir. Əməlləyəndə, bir şey danışanda baxma lazımdır, alimlə məsləhətənmə lazımdır, çalışmaq gəlmə və çalış, təqvə ilə rəbiylə Allah nur, rəbiylə Allah nur. Vaxt nə ibret al? Cəbişubudə ibrətlər çox idi, lakin bəzən toxunduq. Allah Subhanahu bir eşi faydalanmadan heçsən. Allah Subhanahu taala xoğumuza izzat Allah Subhanahu taala ölkəm. Xətalardanlardan Şiştiyi, şiştiyi, şiştiyi, şiştiyi, ona özünün etkini ya Rabb. Ya Rabb, hansının, şümmü, o müsəlməndəşi həssərlə ya Rabb Allah, şefaqəyə. Ya Rabb, hansının, bizə fitnələn və ahlından qoruyək. Aqbul həzə və astaghfirullah ləhələk və ləkum və ləqum və ləqsəhədəməni və qəqim. Elhamdülilləhi rabbiləlməyən. Və salatu və salamə alə سيدنا محمد و الاله وارصابه اجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وائتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون